Mense, ons is hier by die vijfde opname van Gochabuy. Dit is die 15 oktober 2009. En hier uit Londen sê ek, Natasha, baie welkom vir amal wat luister. Ek oor een paar goetjes praat van hand. Ek het een um, paar topiekies bykie opgetel en gewonder en gediscuss met een paar mense. En hey, toch, ek sal het bykie vir jou ook uitgooi. Dan kan ons uh, kyk of ons daar wil praat. Of as jy net wil bykie luister. Ek het, ons het laas week het ek gepraat van ons het Cosmos Serviceweek by die werk gehad, en die maandag toe by die werk gekom het, het hulle vir ons syke pijpskoonmakers gegeen, net vijf, elk, en vir ons gesê, ons wil ietsie daarmee bou. Het het ek nou maar vir my, een oude draadkarretje gebou, een mooie Afrika draadkar, en ingandig, en ek het tweede prijs gewijn. Jypie, jylle kan nie in my stem sê, of hoor, Kan jylle nou gloe, hy bloody bumblebee in my gewen? Die mense, uh, kens ek in die Afrika kuns nie. Eh, maar ek wil een fotokje van die ding gevat het, maar iemand het iemand anders het om bardeer, en om seker saam met lyse gevat, want ek daar onderkomt het iemand om nog vat. So ek kan my nie eers vir julle wees nie. Maar baie ouwe ook aan die kie wat ek toe gebouw het. Vond toe niks anders gedink het nie. Ek het laas week ook gepraat van die van nags wat die die twee pods in die maandel ingesteer het. En wat disaster was dit nie geweest nie. Lekke geldmars geweest daar. Ek het die twee ingesteer na nou, net mooi niks gebeur wat hulle gedink het. Daar is nie as ou stofwolk in die licht ingegees nie. Hulle het ons beloof het, wat is as 6 mile hoog stofwolk wat ons al kan sien, en daar sien ons to net mooi niks. So dit was bykie teleerstellend geweest maar, dit is nou maar over die Amerikaners berk, nou, hulle weet om goed geld te mors. Ehm, um, wat is nog? O, goeie lief vir my kan, my visio het my go-hek gekry, na, is nou al 7 maanden na, dat ek my kniege operatie gehad het, en, ek die go-hek het finally gekry, dat ek bykie kan begin draf, Laas week of laas maand mag ek gehop het, hop op een been, en hierdie, hierdie maand mag ek lichies begin draf. En nie maal gaan en marathonen begin boek nie, maar dis, dis vir my heel opbinden. Dis nou amper 2 jaar wat ek uh, sikkel met my knie, daar het ek my knie geduslik uit het, en die lichmente my knie geskeer het. So dit is, dit is, uh, baie opgewonde mann ek kan nou begin haaklip, en voor die ween kan ek begin hokiespeel. Hoop en luk, want dis die plan in hy geval. Ek het uh, saaf soos Johan en al oh, ons het ek van my ook hierdie week een leisje gemaakt. Nou is so het ek net gegaan so, die sonde die afkrap, wat ek nou al gesê. Hoi jylle mense, ek het nou al goed getoem met my gewicht, maar ek sal nou die story vertel. Ek het op die trein getoem maandag ochend, en ek was moeg, ek was absoluut sat gewees. Ek weet nie hoekom nie, maar ek was net so uitputtend moeg gewees, en ek moest het seker gelijk het. Want hierdie ouwe tanniekie het my hasseplak aangebid op die trein. Toe was ek nou bekie gewarred gewees, weet hierdie tanniekie nou iets wat ek moet nou gaan uitvind? Of ek moet ek bieke meer mage oefeninge doen, want obviously is my whitebatter nie so succesvol as wat ek soos ek gehoop het nie, of weet ek net soos in syksat gelijk, en uh, die tanne het nou besluit, sy het my ja, sy het anders gaan ek omval en daar bo baad te lande kom. Maar uh, ek, het, ek het nie ge, ek het nie die sitplak gevat, en en het so paar stupe aan die oude oorkant daar opgestaan tot ek daarom daar die sitplak gekry. Maar daar aan toe op die, die kom, het ek soos ek en jylle paar extra sit-ups gedoen, hoor. Net ingeval, my, my pens, en my wekie, wekie, uh, pregnant like, ek wil nou nie dit heen nie. Ek kan, ek sal nie dit kan oorleef nie. O, soms net. Toen het ek, hierdie wees met my ma gepraat, en ek het my dinges afgesikkel, om my internet met vinniger te kry. Op jy oomlik is sy, ek dink as sy boudou, kom of a woudefoon, boud, wat het jy in Zuid-Afrika, vanaf, vol die Zuid-Afrikaanse woudekom ding, um, is, is, uh, is so dongel ding, met jy by jou rekenaar inplak, wat jy internet kan kry. Nou my mool is daar op jy plaas, en daar is glad die landlijne naar jy huis toe nie so hulle kan nie een landlijn, is bieke moeiliker vir hulle om, om kompeteerende reids te kry of ander type connectie te kry as wat hulle op oomlik het. So dit het een gebodder, sy werk, op die oomlik, dink ek, betaal sy per minuut vir internet. Die probleem daarmee is, waar dit daar in die boende zit, is dit verskript stadig so een blak sy vat, een uur om afgeluid te kry, so sy kan geluk nie is YouTube, even Facebook ook maak nie. En ek dink, ek het gaan wonder of daar enig iemand is wat daar bykie byte advies het, uh, wat vir my kan vertel, miskien in Zuid-Afrika, ek het probeer lees, maar dit is nie so succesvol nie. Uh, net my by bykie advies kan gee, of net ietsie meer inlichting kan gee, maar hoe ons my arme maap, bykie vinniger internet connection kan krijg, met die gedachte dat ons glad nie een landlijn na huis toe aangelee, kan kry of het nie. As al enig iemand is, isblief wat my weet, jylle kan my mail op gogatassie, met twee at s at googlemail.com g-o-g-g-a t-a-s-s-i-e at googlemail.com Of los en te comment op hierdie potgooi op, op my bladsuit, www.gogabite.wordpress.com En dan sal ek bly wees om uh, bieke meer indichting miskien vir haar te kan aan aangeel of anbeveel. Wat daar lewe bieke makkeliker kan wees. So ons ook, jessie man, dit is starig, dit is, is verskrikkelijk. Ek kan nie denk dat, ek denk ons is bieke gespoelde in Engeland met ons broodband. En dit is rarig waar, baie makkeliker. Ek weet, uh, Christopruim en skaapte vis het ook daar die dag gesê dat om vereewig gevat, om my paar goeders te doen, na in zuid -Afrikaan. ek kan nie denk nie, want ek sê, so paar jaar terug, as jy hier gekom het, elke tweede ITO, was een Zuid-Afrikaaner gewees, maar nou, hoe het die inlichting, nou nie, diergesyver, tot in die land toe nie, weet ek nie, maar na het geval, ek is seker, daar is my paar goeders, wat gedoen kan word, en net bekie meer informatie, en die rechte tikje, en die handekruim, van my te kan verteidlik, dit sal heel wat dier word. Ek het een aand hierdie week by laat gaan slaap en daar was toe interessant te doen op die televisie opgewees. En ek dacht nie, ek sal hierdie topiek ook bykie uitgooi na julle kant toe. Die, die die vraag pas wat gevra is, maak ons van on ongelukkig te wees een siekte? Nou as jy siek is, dan vat jy pil, wie sien een dokter, en deestal drink jy een pil vir ontrend enig iets. maar en ek wonder of ons nie bietjie te gemakkelijk raak met die idee dat, as jy een afdag het, dan kan jy dokter toe gaan, en hy gaan vir jou pilletje voorskryf, wat jy bietjie beter laat, van die, miskie moet ons kyk na nou ander maniere. So dat ek nou lang debat gehad met een van die mense by die werk, oor die hele story, en sy sê, ja, maar dis nodig, en Ehm um, party mense het hulle pilletjies nodig en ek verstaan dit. Moenie my verkeerd verstaan nie. Ek ek is nie hier om die mense wat die pillule gebruik te veroordeel nie. Maar ek dink net iewers is ons besig om ietsie te verloor om um, om te kan deel met met ongelukkige dae of ongelukkige gebeure. As jy as jy vat die is daar in, in skole, vir al die in Engelandse skole, hal die die kompetitie uit die skole uit. So kinders leer nie hoe, om te mekaar mee te ding, en dan, of der, om te verloor nie. Hulle verstaan nie dan hoe om te leer, hoe om verwerp te wees, nie, verwerp is verkeer woord. Wat is die woord waar ek soek? Net om, om te verloor, hoe die, die, die, die Die terugslag van verloor, die gevoel in jou maag waarmee jy my deel. Nou, ek het sport gedoen al my hele leven lang. En ek dink, dit het een goeie invloed op jou om te leer met ander ding in die leven. Maar deerslaan gebruik ons net te veel pilletjes vir enige ding wat ons nie in my handen kan kry. Ons moet taak net pikkie dat jy terug sit en, en kyk, en sy het, sy het een goeie punt opgebring, dat, in, in society, die is daar, is dit aanvaardbaar, om, een bult te druk, in jou mond te druk, vir enig iets. Maar, hoe verander jy society? En my vraag, of teenvraag, en daarna was, wel, hoe het society in die eerste plek, verander? Hoe die gemeenskap, so verander, dat ons, tot op hierdie aanvaard waar het punt gekom het. Ons kan sekerlik toch ietsie moet verander. Dan het jy debat wat ek heel in die begin gehad het, of discussie wat ek heel in die begin met um, met Etien van Cybersakie gehad het, wat gesê het kinders word baie vinniger dier die lewe groot gedruk. Misschien is doy 'n van wat ons doen Miskien is dit 'n deel van dit maar hoe hoe moet ons het hoe moet ons dit nader Hoe is daar enige iemand wat 'n idee het of 'n 'n ding het, wat jy kan verander om te sê oké okay, fyn ons moet leer om ons emoties te kan identifiseer in die eerste plak, van een jong kind dan het dit help my doen dat as jy groot is, As 'n kind moet jy speletjies speel en en stories hoor sodat jy jou verskillende emosies kan identifiseer en dan met daai identifikasie met jy verskillende emosies kan toepas vir sekere omstandighede. En een van die emosies wat ek denk, wat wat nou 'n bietjie wegval of wat achtergelaat word is ongelukkigheid. Mense so is net so geldmal in hulle koppe, dat hulle, hulle kinders absoluut gelukkig moet hou. Dat die tyd dat kind een groot mens is, hy nie kan verstaan wat ongelukkig is nie. Hy kan nie verstaan hoe my te identificeer nie, hy kan nie verstaan hoe my te verwerf nie, en hy kan nie verstaan hoe my oorde te kom dan, sonder om een poel te slik daarvoor nie. So, ek weet nie, dit, dit is een hoop debat, En ek het, ek het a, a lang, lang, lang, lang, amper twee, twee lunchtijdse sessies met my vriendin daar oor gepraat, en een kant te gestrui en ander kant te gestrui, en daar is net nie reg of verkeerd op hierdie stadium vir dit nie. Maar dit laat my net bekie wonder, dat ons miskien met ons eie kinders moet begin, of, ehm, um, met onself begin, as dit ook so is. Ek sê nie, het is verkeerd om pillen te drink nie, ek sê nie, is verkeerd om, om dokter te gaan, en hulp te gaan soek, as jy nie met, met sekere situaties kan, uh, voortga nie. <coughs> maar, ons moet rarig waar plan maak, om nie net alles, op een, manier te wil, recht maak. Aard, dat daar, goeders op die markt beskikbaar is vir ons om te gebruik en en is een goeie ding maar ek denk dit is een baie fijn lijn wat ons haaklip en mens is bezig om die lijn die hele tyd bykie te skyf na, na een kant toe dit is maar net wat ek denk jy kan dit uh, Weer eens, ek ben nie daar nie in die pot ingooi, of die dingetje gaan krap, wat, as hy wil juk. Dis wat ek gesien het, dis wat ek vir julle verduidelik, en dis wat ek hoop en ek ietsie by julle terug hoor. Aangevol, so het ek nou hier week, het ek ietsie interessants gesien, Kellogs, Kellogs, soos hy die Kellogs Corn gaan technologie gebruik, om op die vlokkie self, Uh, die naam Kellogs in te grafee en hulle sê hulle doen dit om vroodsters van die, in, in die mark wat hulle hulle product dupliseer bykie te bite of te probeer voorkom as a paar lande nou, Kellogs word amper elke land in die wereld amper uh, beskikbaar is dit beskikbaar anders diezelfde soos Coca-Cola, maar hulle wil partijen nie plakke gloe van die boks, en dan sit hulle nou oude vlokkies, of verskillende anderse vlokkies in, wat nie, rechte Kellogs en rechte Kellogs is nie. So nou, om die hele story te oorkom, het hulle nou besluit, hulle het nou hierdie machine, en dit gaan die naam Kellogs op die vlokkie ingrafeer. So elke vlokkie in jou boks moet die naam ook opheem. Ek persoonlijk denk, dit is bieke ekstreem. Ek hou van die idee, dat, dat hulle altyd, en dit is altyd die grootmaatskapie, is altyd die eersies wat sê, ons hou van kompetitie, of goeie kompetitie, en ons wil, ons wil uh, teenstanders sê, so dat ons ons kan verbeter. En dan doen hulle sikke type gesies, wat jyltemal uit die boonste is, wat enige mark onder hulle, Gaan, te, gaan crash, basically. I mean, wat te, in die begin sal dit seker met jou oulik wees, en jou kinders gaan seker jou maak, die Kellogs met die, met die gegrafeerde vlokkies koop, en, maar in die van die dag hou hulle nog steeds die monopolee met, met hulle graan vlokkies, en hulle maak het amper, amper ontmoendlik vir die kleine raukies om in die markt in te breek, so hulle het nie rarig competitie waarmee hulle moet competeer nie, Hulle het maar niet in een oudkies waar hulle, hulle kan boelie. Dit is waarop neerkom. Hulle, hulle, hulle kan genoeg geld spandeer of geld mors om kleinere maaskapie kies of kleinere oudkies wat probeer nie maak inbreek net te kan boelie. En dan maart het ook so groot story dat jy nie rarig die in een oudkies raak sê nie. Dit was wonderstel om 'n ligter noot te wees, want hier het ons nou al weer op anderste noot geëindig. Wat laat my nou? Ek, ek dink ek luister veel na Housecap te fis en eh uh, Johan van die Motter eintlik. Want ek dink net soos hulle alles is 'n konspirasie teorie. Alles, alles wat teen ons gedoen word of vir ons gedoen word het 'n het 'n al alternative motive. Dan so, ek sal baie graag by julle hier sessie wil insit om te hoor wat so goed jylle kwijt draak, al so jylle paar conspiresteers wat ek ook van hou, maar ek is nou nie so in soos jylle twee en nie jylle ding in is nie, maar dit maak vir baie interessante conversation, so as ek bleef nooit my vele beerkie drink sessie, ek sal net vir die rast het en luister, en dan sê ek baie hoor, of ek sal skoom maak na dat jylle huis toe gegaan, of ek sal jylle huis toe rij, hoe is ek sal die designated drivers vir wat ook al wil gaan, oh ja, ek ga gauw, voor ek vergeet, want ek sal, Johan van die Mooder Eiland, baie geluk, jy is vandag 15 jaar getrouwd, baie, baie, baie, wel, wel dan aan Fran, ek het jou nog even Fran ontmoet nie, maar ek het al van Johan ontmoet, en, uh, as ek lees die dinge wat hy aanvang, dan, dan is sy, sy, een uitzonderse goeie vrou, denk ek. Een zonderse mens. So, aan julle alweer baie, baie, gelukkig, blij dat mens is, ek heb mailpaal een kanaal, 15 jaar is is een lang tyd. En, laat daar nog vele, vele meer wees. Dit is dan my einde. As julle my wil kontak, asblief, los een kontakkie of comment op die, op jy site op www.gogabite.wordpress.com Je kan sommigen het komen comment to. Nee, kom stromt als je wil. Of je kan mijn e-mail bij goghabdassi.googlemail.com. En ik zal jullie terugschrijven. Lekker aan verder trouwens.